ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם. ושם משריד קדמה מזרח השמש על גבול כסלות תבור, ויצא אל הדוברת ועלה יפיע. ומשם עבר קדמה מזרחה, גיתה חפר, עיתה קצין, ויצא רימון המתואר הנעה. ונסב אותו הגבול מצפון חנתון, והיו תוצאותיו גא יפתח אל, וקטת ונהלל ושמרון, וידאלה ובית לחם, ערים שתם עשרה וחצריהן. זאת נחלת בני זבולול למשפחותם, הערים האלה וחצריהן. לישכר יצא הגורל הרביעי, לבני יששכר למשפחותם, ויהי גבולם יזרעה לה והכסולות ושונם, וחפריים ושיעון ואנחרת, והרבית וכישיון ואבץ, ורמת ועין גנים ועין חדה ובתפצץ. ופגע הגבול בתבור, ושחצימה ובתשמש, והיו תוצאות גבולם הירדן, ערים שש עשרה וחצריהן. זאת נחלת מטה בני ישכר למשפחתם, הערים וחצריהן. ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר ויהי גבולם חלקת וחלי ובתן ואחשף, ועל המלך ועמעד ומשאל, ופגע בכרמל הימא, ובשחור לבנת. ושב מזרח השמש בית דגון, ופגע בזבולון, ובגיא יפתח-אל, צפונה בית העמק ונעי-אל, ויצא אל כבול משמאל. ועברון ורחוב, וחמון, וקנה, עד צידון רבה. ושב הגבול הרמה, ועד עיר מבצר צור, ושב הגבול חוסה, והיו תוצאותיו הימה מחבל אכזיבה, ועומה ואפק ורחוב, ערים עשרים ושתיים וחצריהן. זאת נחלת מטה ונעשר למשפחותם, הערים האלה וחצריהן. לבני נפתלי יצא הגורל השישי, לבני נפתלי למשפחותם. ויהי גבולם מחלף מאלון, בצע עננים, ואדמי הנקב, ויבנאל עד לקום, ויהי תוצאותיו הירדן. ושב הגבול ימה, אזנות תבור, ויצא משם חוקוקה, ופגע בזבול מנגב, ובאשר פגע מים, וביהודה הירדן מזרח השמש. וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכינרת, ואדמה והרמה וחצור, וקדש ואדרעי ועין חצור, ויראון ומגדל אל חורם ובית ענת ובית שמש ערים תשע עשרה וחצריהן. זאת נחלת מטה וננפתלי למשפחותם הערים וחצריהן. למטה ונדן למשפחותם יצא הגורל השביעי. ויהי גבול נחלתם, צורעה ואשתאול, ועיר שמש. ושעלאבין, ואיילון, ויתלה, ואילון, ותמנתה, ועקרון, ואל תקה, וגיבטון, ובעלת ויהוד ובני ברק וגם דגת רימון ומהירקון והרקון עם הגבול מול יפו. וייצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן ויילחמו עם לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי חרב ויירשו אותה ויהיה שבובה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהן. זאת נחלת מטה ונדן למשפחותם, הערים האלה וחצריהן. ויכלו לנחול את הארץ לגבולותיה, ויתנו בני ישראל נחלה להושע בן נון בתוכם. על פי אדוני נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת שרח בהר אפרים,